Isabela Vasiliu Scraba, suprema inițierea a lui Zalomit despre cele trei grații de Mircea Eliade. Moto Vă împărtășesc regretul că mitologiile morții ar putea să rămână nescrise. Nimeni din cei care au citit la țigănci nu s-ar putea împăca cu gândul Că înțelesurile atât de adânci și complexe pe care le-ați sugerat cu o pregnanță fără echivalentă în nicio altă operă literară, nu vor fi redate și din perspectiva viziunii mitice, din care presupun a vă fi fost revelate. Sergio George, 18 mai 1976. Indianistul Sergio Al George presupunea abandonarea cărții despre mitologiile morții ca justificându-se în măsura în care Marele Savant a socotit că înțelesurile pe care le deține nu pot sau nu trebuie împărtășite decât parțial, fragmentar sau aluziv. În povestirea la țigânci, considerată o capodoperă de foștii comuniști care, din motive subiective, au avut dificultăți la citirea novelelor semnalate de ei în România literare ca anticomuniste, Mircea Iliade, cum remarcase doar eruditul său discipol Sergiu al George, abordează aluziv și fragmentar probleme ținând de mitologia morții. Exact în sensul în care filozoful Platon s-a folosit de procedei literare pentru a împărtăși înțelesuri ce nu pot fi transmise într-altfel. Renumitul hermeneut al religiilor, prin mijloacele oferite de literatura direct moștenitoare a creațiilor mitice, a pus în evidență existența dincolo de moartea lui Gavrilescu, personaj care nici nu și dă seama că i-a încetat viața pământească. La fel va face faimosul savant în mini-romanul Cele trei grații, complet neînțeles de toți doctoranzii care au scris despre el. Fiindcă nimeni nu știa mai bine decât Eliade, cel mai mare istoric al religiilor din secolul 20, că scenariile inițiatice dispărute odată cu desacralizarea lumii se regăsesc ocultate în universurile imaginare ale creațiilor literare. Vezi Mircea Eliade Fișier, în revista scriitorilor români 1977. Despre arhaic și universal, București 1981, Sergio Al George spunea că l-a scris numai pentru Mircea Eliade, pentru care nu trea o mare admirație. Licean fiind, fusese marcat de lectura volumului iliadesc șantier, care i-a fost mult timp carte de căpătâi. Profesorului Eliade, indianistul îi scrisese pe 8 octombrie 1971 că măsura unei mari culturi nu o dau numai operele scrise, ci și capacitatea acesteia de a declanșa destine care, în lipsa unei străluciri, rămân totuși o replică în care arhetipul își poate găsi amprenta. Vezi, Sergio Algeorge, corespondență. Desigur, el se refera la marea cultură românească din interbelic, întâi interzisă de proletcultiști, apoi cu greu și doar în mică măsură recuperată pentru a fi după căderea cortinei de fier prilej de îmbogățire odată cu punerea pe piață a atâtor cărți interzise și de batjocorire în mediul universitar criptocomunist. Scris în vara anului 1976, Mini-romanul cele trei grații debutează cu uimirea botanistului Zalomit, uimire împărtășită și de prietenul său, Hagi Pavel, Când în vară ultimele cuvinte ale muribundului Aurelian Tătaru au fost gras. Imediat apoi începe derularea sincopată a unor amintiri din memoria îndepărtată și din memoria apropiată a lui Filip Zalomit. Imagini din tinerețea celor trei petrecută în Elveția se împlătesc cu amintiri oarecum recente, precum discuția cu părintele Calini, invitația Sidoniei, vizita Eufrosinei, urmată de cea a securistului Albini, moartea oncologului Tătaru care se revelase în ultima zi a vieții botanistului ca unică soluție pe care o avusese și prietenul său. Vintilă Horia încadrase tinerețea într-o epocă de aur, în sensul că ea nu are nimic de a face cu timpul. Profesorul Filip Zalomit fusese în Elveția la studii, unde s-a împrietenit cu doctorul Aurelian Tătaru și cu inginerul Hagi Pavel, întregostiți pe atunci de trei elvețieni mai plinuțe. Acolo remarcaseră trei vile numite cele trei grații, nume îmbiindu-i la jocul de cuvinte franțuzești letrua gras, letrua gras». Nuvela se încheie cu imaginea de început a vilelor elvețiene, cheia lecturii este oferită la sfârșit prin versul din Faust de Goethe. «Ich grüße dich, du einzige fiole!» cu deosebirea că Faust renunțase la o travă, în timp ce pentru profesorul dr. Filip Zalomit, autorul a trei masive volume despre flora carpatică, o travă i-a rămas pe 20 decembrie ultima salvare, unica opțiune de a se sustrage misiunii pe care voise a i-o încredința colonelul de securitate albinii. Unii au semnalat în mini-romanul cele trei grații, Existența mai multor întâmplări oprite la jumătate, reluate, iarăși întrerupte, deplasate dintr-un prezent verosimil, niciodată precis, necontroversabil, spre un trecut ipotetic. Vezi notele și semnele prozei. Sugerând în subsidiar libertatea pierdută a românilor de a circula dincolo de granițele statului concentrațional comunist. Trecutul nu este în cele trei grații cât de puțin ipotetic, fiindcă el înglobează frânturi din ceea ce a fost odată cât se poate de prezent. Măestria autorului face ca frânturile să nu se suteze între ele prea facil, ele fiind imagini din viața unui muribund pe cale de a trece dincolo după ce a ingerat o travă. Atât începutul cât și sfârșitul, amintesc ziua de 22 decembrie, când profesorul Zalomit ar fi trebuit să ajungă la Galați, invitat fiind la nunta ficei Sidoniei, fosta lui soție din tinerețe, cu care el nu avusese copii. Cum precizasem în textul publicat în numărul din noiembrie al Acoladei, Problema nemuririi reprezintă piatra unghiulară a construcției mini-romanului cele trei grații, terminat de mirce Iliade înaintea mini-romanului Tinerețe fără Tinerețe. În plină teroare ideologică, la vremea în care erau trimiși după gratii oameni vinovați de a fi citit cărți interzise de cenzura comunistă, cum deveniseră toate lucrările de doctorat susținute de români în străinătate, Oncologul Aurelian Tătaru citise apocrifele Vechiului Testament, teza de la Strasburg a părintelui Calinic, pe care apoi l-a căutat la mănăstirea Antim. O primă urmare a discuțiilor dintre teolog și medic a fost însăși modul particular a încercării de rezolvarea problemei regenerării corpului omenesc. O alta a fost arestarea părintelui Calinic, torturat fără rezultatul scontat de anchetatorii securistocomuniști. În închisoare, părintele a fost un sfânt, suportând toate bestialitățile, fără a da informații despre cercetările doctorului Tătaru, bazate pe conlucrarea dintre știința timpurilor moderne și teologie. Mai clar decât în orice altă scriere literară, în cele trei grații Mircea Eliade a ilustrat prin rezultatele pline de promisiune ale oncologului Tătaru cum se poate trăi în istorie, nici tăgăduind-o, nici trădându o și totuși participând la o realitate transistorică. Părintele Calinic, personaj important al narațiunii, era un călugăr cult care, doctor în teologie la Strasburg, precum părintele Benedict Chiuș, supraviețuise temniților comuniste, ca și arhimandritul Benedict Chiuș de la mănăstirea Anti, numai că, de la schinciuirile de după grati, părintele Calinic rămăsese invalid de brațul stâng. Fiind și după ieșirea din temniță urmări de regimului poliționesc, așa cum au fost în realitate urmăriți la vremea dictaturii proletariatului toți oamenii culți, părintele Calinic trece în lumea de dincolo, în vara în care l-a căutat pe Zalomit, ca să-i vorbească despre câte le aflase de la oncologul Aurelian Tătaru să nu ducă în mormânt toate pe care le știa. De fapt, călugărul moare chiar în noaptea în care se despărțiseră după o lungă convorbire, ascultată doar pe jumătate de botanistul țalomit, încântat de telegrama care îi permitea să se dedice nestingerit cercetării. Bătrânul călugăr fusese ajutat foarte probabil de urmăritorii săi, cum ajutat să moară, la 79 de ani fusese și Sfântul Părinte Arsenie Boca. Căci vestea morții părintelui Calinic îi parvine botanistului pe 20 decembrie de la Securistul Albini. Nunta fetei Sidoniei Vulceanu cu un vâr lui Albini. Poate chiar acel vers sinucis la galas despre care îi vorbise studentul matematician securistului Albini în novela Daian, ar fi consolidat, spera colonelul, legăturile sale cu profesorul Zalomit. Mai ales că botanistul, în tinerețe autor a unei plachete de versuri maculata corolă, alesese de bunăvoie să devină turnător. Căci de teologie și de problemele ei, lui zalomit era frică. El s-a decis să informeze despre vizita pe ascuns a Eufrosinei, una din cele trei paciente, trei grații, vindecate de cancer de doctorul tătar. Oricum, chiar dacă nu ar fi telefonat securității, ei tot aflaseră, fiindcă locuința profesorului zalomit era microfonizată, cum i-a arătat însă și albinii cu ocazia vizitei din 20 decembrie, când i-a descris misiunea pe care o avea de împlinit în viitor, fiindcă doar prin turnătorul zalumit, în care frusinel avea încredere, fosta pacientă putea fi convinsă că este în interesul ei și în interesul științei românești să se pună la dispoziția securității, spre a se putea recupera formula pierdută a tratamentului care o întinerea anual din primăvară până în toamnă. Vom face parte din aceeași familie, a spus cu încântare colonelul de securitate, după ce explicase profesorului Zalomit că ginerle este un vârte al lui. Replica este memorabilă. O familie de cercetători, spuse Zalumit, stăpânindu-și cu greu râs. Senzul ironic trece nesezizat de albinii, pentru că are împărțirea în păziți și păzitori, victime și beneficiari ai regimului polițienesc comunist era considerată o pură invenție a dușmanilor regimului zis democratic. Un trimis al stăpânirii comuniste consemna într-o epistolă că România, din care ar fi evadat, îi apare ca o parcelă dintr-un mai vast univers concentrațional. Vezi Matei Călinescu, Mircea Eliade și corespondenții săi în volumul 5 Criterion Publishing 2007. Acest Matei Călinescu îi tot promitea lui Mircea Eliade că va redacta o carte pe tema literaturii eliadești pentru ca în final să se alături celor interesați de cocoțare aput Petru Ursachi, turnătorului cu Ionu, deasupra victimei sale Mircea Iliade? Citind povestirea Daian, Matei Călinescu, fostul beneficiar al regimului comunist, care l-a trimis peste ocean, îi scrie autorului nuvelei despre conflictul dintre gândirea mitică și gândirea politică, pe care l-a descoperit el cu mintea lui în novela Dian. Fără dificultate, dar și fără a spune în esență nimic despre nuveliste ca scris în exil de Savantomir Celiade, același conflict l-ar fi putut descoperi Matei Calinescu și în alte ficțiuni anticomuniste enumerate de un critic în 2003. Pelerina, uniforme de general, pe strada Mântuleasa, academicianul Mircea Eliade notase în jurnal temerea care l-obsedase când scria Istoar de Croianțe de zide religiezi, volumul 1, 1976, anume că al treilea volum din Istoar, acest opus magnum ar putea rămâne neîncheiat. Din fericire, volumul 3 a putut fi publicat. Dar cel de-al patrulea volum s-a întâmplat, așa cum îl avertizase visul din 20-21 iulie, că o să se întâmple, un șobolan îi va mânca manuscrisul. Se știe că serviciile secrete numeau agenții infiltrați agenți cârtițe. Ioan Petru Culianu fusese și el infiltrat pe lângă Iliade, așa cum a dovedit o notă scrisă de asistentul de română de la Gröningen către securitatea comunistă la un deceniu după infiltrare. Atât Mircea Iliade, cât și Sergio al George, au practicat yoga. La capitolul Previziuni, în cazul lui Mircea Iliade, se poate adăuga visul premonitoriu în care i s-a arătat cum va fi oficial respins în România. Dar încă și mai spectaculoasă ne apare împlinirea dorinței cu chilimenele de rigoare doar formulată de doctorul orelist Sergiu Algeorge, care în închisoare îl vindecase pe Steinhardt de surzenia incipientă prin pase. La întoarcerea din India, unde avusese mare succes, cu metafor în filozofii from an Indian perspective, referatul său de la congresul de sanscristă ținut la Benares Imediat ce a intrat în casă, Sergio al Georgei i-a spus soției că a fost atât de fericit încât poate să moară. La patru zile a murit, comunicându-i telefonic lui Alexandru Paleologu că moare chiar în momentul morții. Erau prieteni din timpul detenției, făcută de Sergio al George pentru că a lecturat Noaptea de Sânziene, apărută în franceză în 1955. O carte interzisă de Poliția Gândirii Ca cititor al povestirii Daian, Matei Călinescu îi descrie academicianului Eliade gândirea politică din comunism ca o pseudoștiință neimaginativă și mai mult de atât antiimaginativă. În opinia fostului comunist, la conflictul dintre gândirea mitică și gândirea politică, s-ar reduce marea descoperire literară a lui Mircea Eliade. Între extremele astfel definite, Matei Călinescu plasează neinspirat gândirea matematică a studentului Daian, lipsită evident de orice legătură atât cu imaginativa gândire mitică, cât și cu anti-imaginativa gândire politică a securistului Albini. Dovedind o surprinzătoare inocență, Norocosul comunist scăpat din statul închisoare cu acceptul securității ca lector de română la Bloomington decretează conflictul de el descoperit ca fiind marea înnoire adusă de literatura idiadescă. În cazul nuvelii Daian, respectivul conflict ar fi elementul nou și principiul dramatismului simbolic al povestirii îi comunică epistolar Matei Călinescu, renumitului savan Mircea Eliade. Monica Lovinescu observase că Mircea Eliade, a cărui excepțională literatură de înalt nivel ideatic, este mereu retradusă și reeditată în nenumărate limbi, n-a avut noroc nici cu Matei Călinescu, nici cu Ioan Culianu, ambii fiind situați după moartea marului savant, Printre atacatorii acestuia, preluni neschimbate șabloanele de gândire securisto-comunistă cu care au fost anchetați mari noștri intelectuali din lotul rugului aprins și din lotul noi capilat după gratiile temniților politice.